Nik uste dut e, e, gehien bat dala e, nola baitere olio horri ematen zaino beste erabilpen bat. Kusi izan da e, olioa er, erabirik edako olioak izan dezakeela beste, beste erabilera bat, batez ere bi eta delakoak e, e, egiteko. E, noski, e, olio horik entzen mani badu alaztegitik hobi, eta bai hori bakarrikez ez zik eta baleatzen gara, E, material hori, erabi beste beste elguru batzuetara. Piztana bat hori eh. uh -huh. da, kate bat, kate bat osatzen anik gara piztana, piztana, eta alik eta gehien zagaltzen.